wassallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahobatihi wa man ittaba'hum bi isan ila amma wal muslimah para ibu-ibu dan bapak-bapak ikhwanan akhawat pemirsa pendengar setia radio hang yang insyaallah seluruh kita dan juga yang hadir di studio ini Dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala di pagi hari ini. Saya secara pribadi sangat bahagia dan sungguh uh, apa menyenangkan safar ke Batam ya dari ujung Kulon <laughs> Banten. Dan bertemu dengan saudara-saudara seiman dan seislam dan seakidah akidah insyaAllah Di pulau yang insyaAllah diberkai oleh Allah SWT pulau Batam -Mai -Mai -Mai -Mai. Uh, Bertambah rasa syukur kita di pagi hari ini Setelah kita pun mengucapkan tadi pagi ya, Tadkala kita bangun tidur Kita mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahiladhi ahyana baqdama amatana wa ilaihi an-nusur. Kita memuji Allah dan bersyukur. Kita masih bisa menghirup udara segar di pagi hari ini, masih diberikan nyawa dan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masih di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan bugar, dan lebih hebat lagi. Masya Allah kita pun mengatakan Asbahana ala fitratil islam Wa ala kalimatil ikhlas Begitu Nabi SAW Senantiasa mengucapkan ketika Masuk waktu pagi Asbahana ala fitratil islam Alhamdulillah Kita pun masuk ke waktu pagi ini dalam Masih dalam dalam Di atas fitrah islam Wa ala kalimatil ikhlas Dan di atas kalimatul ikhlas Kalimatul la ilaha Ilallah wa'ala dini Muhammad dan di atas agama yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama apa agama Islam wa'ala millati abina Ibrahim dan di atas millah kepercayaan ya agama yang dibawa oleh abi kita juga yaitu Ibrahim alaihi salam agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebelumnya Ibrahim alaihi salam Tentu saja nikmat-nikmat ini patut kita syukuri. Naam dan kita uh, muji Allah Subhanahu wa taala karena ya Rasulullah SAW mengabarkan ya kata Rasulullah badirubil amali fitanan. Bersegeralah kalian beramal. Ya badirubil amali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum Yaitu datangnya fitnah Bencana akhir zaman Ya, yang bencana itu Ya Bencana itu bila datang Ke kita laylil mudlim Ya, seperti Gelapnya malam Yang sangat gulita Yusbihu rajulu mu'minan Wayumsi kafirat Wayumsi mu'minan wayusbihu kafirat Ya, di pagi hari Terkadang masih beriman, eh, sorenya sudah Kafir, na'udzubillah di sore harinya masih beriman paginya mas sudah sudah kafir sudah luntur imannya baik dia keluar dari Islam atau imannya sudah tidak apa tidak tidak memiliki kekuatan iman maka alhamdulillah ya di pagi hari ini ya kita masuk juga masih dalam keadaan iman dan alhamdulillah juga ya kita duduk di pagi hari ini dalam rangka menguatkan keimanan kita kepada Allah. Ya, yaitu duduk sejenak bersama Radio Rohan dalam rangka talabul ilam insyaAllah Pembahasan kita di pagi hari ini, pembahasan ringan tapi ni'mat sebetulnya ya Dan hebat sebetulnya Pembahasan yang subhanallah bagi orang-orang yang semangat mendulang kebaikan Mendulang keberkahan Yaitu tentang seputar kabar-kabari yang menakjubkan yang datang dari lisan Rasulullah SAW Begitu juga sebelumnya Allah SWT Tentang apa? Tentang saat yang sangat dahsyat dalam putaran 24 jam Kapan saatnya itu? Nah ini sekarang kita Yaitu Yaitu di waktu subuh Ya saya temakan di pagi hari ini Mutiara subuh antara amalan dan keutamaan Masa musimin rahimakumullah dalam putaran 24 jam ya waktu subuh ini merupakan waktu yang sangat besar yang sangat agung yang sangat utama yang kalau kita terlewatkan, masyaAllah ya maka kita terlewatkan kebaikan yang sangat banyak. Nabi saw Ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Sakhr Al-Gamidi Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih di karya Imam Tirmizi Rasulullah katakan, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Masyaallah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Nah, ketika mendengar doa ini, Sahar bercerita tentang Rasulullah, dan bercerita tentang dirinya sendiri. Apa kata Sahar? Wa kana iza ba'asa syariyatan au jaysan. Nabi SAW kebiasaannya kalau mengutus apa? Bala tentara. Gitu. Menutus, mengutus pasukan perang. Ba'asahum fi awal inahar. Nabi Ah, kirimkan di waktu subuh Masya Allah. Ya, ini juga Karena apa? Mendulang keberkahan waktu subuh Untuk menegakkan apa itu? Jihad, kalimat Allah Taib Dan Sokhar pun mengatakan Dikatakan bahasa Sokhar tajiran Bahasanya Sokhar ini pembisnis ya, Tukang dagang Tajir Fakana baasa tijaratahu min awalin nahar Ya beliau yaitu membuka atau mengutus apa namanya pasukan bukan pasukan apa rombongan dagangnya atau membuka usahanya di awalun nahar ya dari semenjak subuh fa asara wa maka dia menjadi kaya dan banyak hartanya masyaallah ini dikatakan di apa dikatakan beliau memanfaatkan keberkahan waktu waktu subuh masa muslimin rahimakumullah sampai Ya, yeah. eh, bukan hanya urusan agama. Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qalam, atau urusan dunia. Tadi ya, syariah apa namanya? ya mulai tijarahnya. Bahkan Allah katakan diisyaratkan dalam surat Al-Qalam, ya Nun wal qalam yusuruna ayat ke-22. Allah katakan aniq du'a la harisikum, enggaknya kalian pergi pagi-pagi ke ladang kalian. Inkum tumusarimin bila kalian Ingin segera menetam, Masal musimin rahimahumallah. Maka <tuh> di pagi hari ini, ya kita akan apa mengabarkan tentang bagaimana keberkahan yang dahsyat ini, Masallah supaya kita tidak terlewatkan dari kebaikan, ya karena Nabi katakan abah <tuh> Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah berkahi umatku di waktu paginya, ya lalu berkah itu apa? Berkah itu apa sih? Berkah itu kata perulama Kualitas Walaupun mungkin kuantitasnya sedikit ya Berkah itu apa? Berkah itu kata perulama Kasratul khair Banyaknya kebaikan Wasubutuhu fiyah Dan tetapnya kebaikan Di dalamnya Berarti apa? Ketika doa Nabi apa? Ya Allah berkahilah Ya umatku di waktu paginya Maksudnya betul Perbanyaklah kebaikan bagi umatku di waktu paginya dan teruslah menetap kebaikan itu, masya Allah. Ya oleh karena itu sampai ada hewan, Nabi tidak boleh mencela hewan itu. Apa pak hewannya pak? Ayam. ayam ya. <laughs> Coba ayam berkoko kawan. Uh, sebelum anton bangun kejade. Lepas kata ya. Nabi lah atas subudik. Jangan kalian suka mencela ayam. فَإِنَّهُ يُوْكِدُ لِسَّلَى <لِصَلَاه> Karena dia hewan yang suka membangunkan Salat Hadis subhanahu Abu Daud uh, Dengan sanad yang disayakan Soal al-Bani rahimahullah Sampai hewan lihat Kalau dia bangunnya di waktu pagi Masya Allah ya, Dipuji oleh Nabi SAW لا تسبudik Jangan celah ayam Ya karena dia senantiasa membangunkan Manusia di waktu pagi untuk salat subuh, makanya masyaillah, masyaallah, akhi, ya. Hmm. Kalau kita lihat bagaimana salaf, bagaimana para ulama dahulu dan Nabi saw. Hmm. Masyaallah, sudah mulai sibuk, bahkan dari semenjak sebelum subuh, hmm. ya, dari semenjak sepertiga malam, bahkan separuh malam, sampai terbit matahari. Masya Allah. Kenapa? Karena Nabi tahu bagaimana dahsyatnya Kebaikan-kebaikan Di saat ini Pasar apa nih? Bukan pasar modal ini Pasar pahala Pasar keutamaan Pasar amal dibuka Masya Allah Di waktu yang Antara subuh sampai terbit matahari Bahkan Ya dimulai dari semenyak sebelum Sebelum subuh Oleh karena itu Ya uh, Di saat ini insya Allah Kita akan Ya, um, coba mengecek apa saja amalan dan bagaimana keutamaannya hmm. yang perlu kita lakukan ya yang datang kabarnya dari Allah dan Rasulnya dari mulai barangkali ya bak sebelum subuh sampai terbit matahari. Baik, yang pertama <coughs> ya yang pertama yaitu atau amalan yang memiliki keutamaan yang dahsyat. Ya dari semenjak sebelum bangun tidur sampai yaitu terbit matahari yang pertama ya zikir ya zikir yang khusus ketika dia terbangun di sepertiga malam terakhir ada zikir khusus akhir ya zikir khusus yang dikabarkan oleh nabi ketika kita terbangun agak malam dan masyaallah bangun malam nanti kita sebutkan ya apa zikirnya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dari hadis ini kalau yang membukhari dari jurnal Ubadah bin Samit kata Rasulullah man ta'a minal laili barang siapa yang dibangun bangun di waktu malam faqala lalu dia mengucapkan hina yastaikiz ketika bangun tersebut tatkala bangun malam tersebut apa yang diucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa qadir. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma maghfirli. Coba diikuti gimana katanya? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah allahumma firli firli ma allah ya apa kata nabi ya ayyul ghafa au da'a Lalu setelah itu setelah dia barangsiapa bangun malam, lalu dia mengucapkan doa ini. Nah maka dia mengucapkan doa, lalu setelahnya setelah itu dia berdoa, hmm. Ustuji balah maka doanya akan diijabah. Hmm. Satu. Fatinqama fatawadzumma salah. Lalu kalau setelah itu dia berdiri langsung wudu, kemudian dia salat kubilat salat tuh, salatnya diterima. Hmm. Masya Allah. Siapa yang mengucapkan doa ini ketika bangun tidur. Malam. malam Bangun tidur Ya lalu setelah itu dia berdoa di doanya Dan setelah itu dia sholat Maka diterima sholat, sholatnya Apa doanya? Cuba hmm. sekali lagi La, la ilaha illallah, Allahu la syarika lah, <coughs> lah. Uh, hamdulillah, wa alaikull sholatu wassalam. Qul wa Qadir, Allah, al la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma dzikrli. Masyaallah. Afal enggak? Pak Sam. Insyaallah. Abu Hanifah. Abu Hanifah. Ya. Naam, Maka makannya kita baca. Karena kalau setelah ini kita berdoa diijabah. Kalau setelah ini kita sholat diterima salatnya. Masyaallah. Dan di sini ada isyarat. Kenapa demikian? Karena subhanallah, awal kali dia terbangun, dihidupkan kembali ke dunia ini dia mengingat Allah dan dia menyatakan kalimat tauhid dan memuji dan mensucikan Allah. Ya, bagaimana tidak diijabah? Wong Allahnya ditauhidi, Allahnya di, ha, Allahnya tidak disekutukan, Wahdahul Asrarika, Allahnya disucikan, Subhanallah, Allahnya dipuji, Alhamdulillah, Allahnya diagungkan, Allahu Akbar. Dia pun mengatakan tidak ada dan ayah dan upaya, ya, dan dia pun mengatakan barangkali ada dosa di malam ini, Allahu Magfirli. Ya, maka kalau anda setelah itu doa dijabah, di kalau anda solat diterima solat, satu itu ya. Jangan dilupakan pemirsa sekalian yaitu yang pertama di antara keberkahan waktu subuh bahkan sebelum subuh. Yang kedua. Yang keberapa Pak Abu Kedua. Yang kedua. Naam. Yang kedua amalan ya dari di waktu subuh bahkan sebelum subuh yaitu berwudu. Ketika seperti apa, khususnya ketika bangun malam wudu. Hmm. Ya walaupun mungkin agak dingin-dingin <laughs> Cari air hangat lah ya Naam berhudhu Masya Allah Ya Gimana antar tadi wudhu Sebelum subuh apa setelah subuh Anak sebelum subuh Alhamdulillah se Ya <laughs> Kita jangan kesiangan ya Naam berhudhu Masya Allah. Lihat Apa keutamaannya Subhanallah Nabi mengabarkan Yaakidu syaitan Ala qafiyati roksi ahadikum Syaitan mengikat di kepala kalian Ya hmm. salah satu ketika seseorang tidur salah satu kod iaitu tiga ikatan di tiga ikatan itu ditulis alai kalau alai luntawil ya malam masih panjang tidur aja dulu <laughs> Bedak, <laughs> uh, ini luar biasa ini jam tiga bangun aduh masih malam deh uh, <laughs> padahal enak, sudah beker berbunyi tu ya Jam setengah empat juga bangun. Aduh, apalagi AC-nya noh dingin. Tarik lagi selimut. Malam masih panjang. Ternyata itu setan. Padahal kita sudah niat bangun malam. Kenapa? Karena setan mengatakan menulis hmm. mengikat tiga ikatan hmm. dengan tulisan alaika lailun tawil farkud. Malam masih panjang, ngapain lu bangun? Hmm. Ya, ngapain bangun? Malam masih panjang, tidur lagi aja. Itu ikatan setan. Nah, hmm. gimana memutuskan itu? Hmm. Ya maka kata Nabi Sallam, fa'inis taykodafadakar Allah. Kalau dia lalu terbangun, lalu dia mengingat Allah. Alhamdulillah dia ayana ba'adama amata nawailahinusur. Atau apalagi dikir yang tadi yang barusan kita sebutkan. Dia berdikir kepada Allah. In halat obdatun, terputuslah satu. Nah, masih sisa enggak pak? Masih. masih. masih. Berapa lagi? Taduk dua lagi. Jadi, lagi, jadi kalau dikir masih mungkin tidur lagi, <gir> masih mungkin, masih <gir> dua lagi saja, ya, iya, nah maka kalau sudah dikir terputus satu, <gir <gir gimana mutus yang kedua? Fa intawat doa apabila dia berwudu, yeah. <tuk historically surviving> ha hallat uqdatun maka terputuslah satu ikatan lagi. Oh, berarti wudu sebelum subuh itu untuk apa diantaranya? Mutuk mengikat kami, ikatan kan. setan yang menggoda kita supaya tidak bangun malam. Tahib, kemudian wahin salat. Kalau dia setelah itu nyambung dengan solat, ya qiyamul mulail atau salat witir, ya maka inhalat uqaduh, ya maka terputuslah semua ikatannya. Kullaha inhalat uqaduh, kulluha seluruhnya uh, hadiahnya apa ni hadiahnya? Apa kata Nabi? Faasbha nasyitan maka dia di pagi harinya akan nasyid nasita apa? semangat semangat akan segar bugar nah, jadi olahraga pagi itu dengan itu Pak apa zikir wudu salat salat sana bekas nasyid ditambah lagi tayyibun nafas dan jiwanya tayyib jiwanya apa apa tayyib itu baik ya wa ila kalau enggak begitu asbaha khabisu nafas kalau enggak begitu, ya enggak dikir, enggak wudu, subuhnya kesiangan, gitu ya. Maka hobi sunafes dia jiwanya buruk, kaslan apa pak Abu kaslan apa artinya? Apa kaslan? <gitu> malas, malas dia tidak punya etos. Makanya mukmin masa Allah. al mukmin kawi. Bagaimana kuatnya? Salah satunya dia sudah wudu sebelum subuh. Ayok, ya. Maka jangan remehkan amalan kedua wudu sebelum. Sebab untuk memutus ikatan. Nah, setelah kita berdzikir, lalu setelah itu kita sholat, masya Allah. Makanya amalan yang ketiga, masya. yang pertama apa tadi pak dzikir, yang kedua apa yes, wudu. Amalan yang ketiga, masya Allah. Amalan yang sangat dahsyat, yaitu qiyamul layil, masya Allah. Ya, sholat malam yang merupakan dakwah solihin, kebiasaan orang soleh. Bahkan ini merupakan sesuatu rutinitas yang tidak pernah yang tidak ditinggalkan Nabi SAW yang Allah langsung perintahkan secara khusus. Dalam surat Al-Isra wa minal lail. <tuh> di sebagian malam. Fatahajjad bih dan yang kau tahajjud wahai Muhammad. Bangunlah dan solatlah malam. Nafilat <tuh> al sebagai tambahan bagimu. Asa rabbuka asa ayyib asaka rabbuka maqamah mahmuda Semoga Allah mengangkatmu di tempat ke derajat yang sangat maqamah mahmuda yang terpuji. Makanya Aisyah bercerita bukan hanya sekedar bangun malam, tapi masalah Nabi sungguh-sungguh. Ya, bahkan kunut lama sekali sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya ketika melihat kakinya bengkak, yeah. tatafatarokadama Rasulullah bangun malam sampai kakinya bengkak. Apa kata kata Aisyah, ya Rasulullah, ya kado ya Rasulah kaduqarolong hulak mata kadoqamindan bika mata akar Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Ya, apa masa sofa sampai seperti ini? Apakah Rasul Apolo Ibu anaku na abdan syakura? Tidakkah engkau mau wahai Isa Men aku menjadi hamba yang ber bersyukur. Masyaallah, bangun malam ya, tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit itu pun kalau beliau malamnya tidak bangun hmm. beliau qada di waktu paginya. Masa di waktu duha dia qada Ya, masa muslimin rahimakumullah, salat ini menjanjikan ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi "Ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baiknya laki-laki, sebaiknya apa, sebaiknya sebaik-baiknya seseorang itu adalah Abdullah. Ya laukana yusolli min lail Namun apabila dia solat Solat malam. Ni'mar rajul, sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba Allah yaitu laukana yusolli lail Yaitu apabila dia sholat Sholat surat. malam Ya Dan Qala <tuk> salim Abdullah Ifakana Abdullah Maksudnya Abdullah bin Umar Ya Dan Abdullah bin Umar La yanamu minalai illa qalila Masa ketika mendapatkan Hadis ini Abdullah bin Umar Tidak tidur kecuali sedikit Allahu Akbar Ya Kenapa demikian? Karena memang dahsyatnya Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan Dalam surat az Zariyat. Ketika menyebutkan orang bertakwa yang disetiakan surga siapa mereka dalam surat al-adl ayat ad -ad -ad -ad 15 Allah katakan inal muttaqinafijannah tinwa'yun orang yang bertakwa itu di surga yang penuh dengan mata air mata air akhihi nama atauumrubum inaumkanu kau bela dari kamu sini mereka mendapatkan semua yang diberikan oleh Allah dari nikmat nikmat surga dan sebelumnya mereka orang-orang muhsin apa ihsan mereka itu Kata Allah, kanu khalilan min alai lima yajoun karena mereka daunnya sedikit sekali tidur di waktu malam. Masya Dengan apa? Yaitu dengan melaksanakan salat salat malam. Ia oleh karena itu Nabi SAW katakan, 'afdalus salah salat yang paling afdal bakhdal faktabatih bakhdal salatil maktabah salatun fi jaufi lay. Salat yang paling utama setelah salat yang wajib salat di Pertengahan malam, sepertiga malam, ya makanya kata Nabi Ayubnas, Ya Ayubnas, Ya wahai manusia, absus tebarkan salam, ya Assalamualaikum, Assalamualaikum ketika kita ha, bertemu dengan sesama kaum Muslimin, yang baik yang dikenal maupun yang tidak, Assalamualaikum, Wa Ati Muttaam dan berikan makanan, sumbang makanan kepada fakir miskin dan sebagainya, lalu kata Nabi, Wasallu Salu Bil Layli Salatlah di waktu malam tatkala manusia pada tidur. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya. Bahkan subhanallah nikmat. Pak, tidak ada yang bisa bercerita tentang indahnya salat malam melakukan salat malam. Jiwanya enak, ya. Urusannya mudah insyaallah salat malam. Makanya kalau ada problem setelah salat wajib tentunya, problem kehidupan salatlah malam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suami istri. Masya Allah. Nabi bercerita hmm. tentang indahnya keluarga. Yang mereka. Ngapain itu? Hmm. Rahimallahu rajulan. Allah sangat menyayangi seorang suami. Dia bangun di waktu malam. Lalu dia bangunkan. Hmm. Is dia sholat. Dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya ada agak. Wah apa itu? Ummun naum ya. Malas-malas. Ya, Malas-malas. <laughs> dia ciprati wajahnya. Dia pun bangun. Begitu juga istri. Di, kata Allah. Allah menyayangi seorang istri yang membangun kajian dia bangun malam, dia salat, dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya agak susah diciprati wajahnya, rahimallah. Allah merahmati mereka. Gimana antum tadi bangun malam sama istri enggak ini? Iya. Insyaallah. Ya. Insya Allah. <laughs> <laughs> ya, maka ya amalan yang ketiga ya keudan dengan keutamaan yang dahsyat dan subhanallah <laughs> nabi tidak meninggalkannya ya dan ditutup dengan salat apa namanya? salat witir ya karena qiyamul Mulail itu ada dua ada tahajud hmm. ya ya apa yang yang pertama yaitu qiyamul hmm. itu uh, tahajud secara khusus apa bedanya qiyamul lail dan tahajud? Mengatakan hmm. qiyamul lebih umum daripada tahajud. Qiyamul lail dari semenjak bada isya. Antum salat malam. Bentunya. Nah, bada isya apa sebelum tidur. Hmm. <laughs> Kalau tahajud lebih khusus katanya dilakukan setelah tidur. <tidur. Ya. <tuh> kemudian solat witir 3 rakaat dan ini tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW bahkan sebagian mengatakan oh, solat witir itu wajib Imam Abu Hanifah walaupun yang sahih sunnah mu'akkadah dan Nabi tidak pernah ninggalkan witir walaupun lah Nabi SAW safar Nah, maka yang ketiga yaitu salat salat malam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ya bersyukurlah dan beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga salat malam, disediakan bagi mereka kebaikan dunia dan akhirat. Baik. Yang keempat, setelah salat malam ngapain nih? Ya. Hmm. Setelah salat malam ngapain apa yang kita lakukan? Masyaallah, Allah puji. Yaitu dan dijanjikan bagi mereka janji yang hebat. Apa itu? Yaitu berzikir dan berdoa kepada Allah, ya berzikir dan berdoa kepada Allah khususnya istighfar, berdoa dan beristighfar kepada Allah, beristighfar dan berdoa kepada Allah. Masalah sempat kan, Abu Hanifa, ya setelah suat malam duduk sejenak, apain beristighfar? Lihat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebelumnya, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebelumnya. Uh, tentang orang-orang as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal wal ashar. Orang, -orang dijanjikan surga siapa? As-sabirin, orang yang sabar, was orang yang jujur, wal hmm. orang yang khulu taat beribadah kepada Allah, wal dan yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, wal mustagfirin dan orang yang senantiasa beristighfar Kapan bil ashar di waktu sahur. Beristighfar di waktu sahur. Bahkan ayat yang tadi dalam surat Adzariat ya, ketika Allah menjanjikan orang bertakwa masuk surga. Apa kata Allah sifatnya? Sifatnya kanu qalilan minal laili ma Mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Terus wabil ashari dan di waktu-waktu sahur. Kapan waktu sahur Abu Hanifah? Sebelum subuh sebelum subuh Kalau sahur setelah subuh bahaya itu. <laughs> itu makan pagi. Itu sarapan namanya. Ya wa bil dan ni waktu sahur hum yastaghfirun mereka sudah beristighfar. Masyaallah. Ya, beristighfar minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Istighfar, astagfirullah. Duduk beristighfar ke astagfirullah wa tubu ilaihi, astagfirullah Bahkan Ya Kita pun dituntut untuk berdoa Lihat kata Nabi SAW dalam hadis yang dikualikan oleh Imam Bukhari Musim Mutafaqun Ali Dari jalan Abu Hurairah Kata Nabi Yanzilu Rabbuna Allah SWT turun ke langit dunia Ya ketika sepertiga malam terakhir Kita beriman saja Wallahualam jangan tanya gimana turun Kita enggak tahu Ya Kita ya. hanya beriman Kabar begitu datang dari Nabi Allah dengan nasi yang sahih dan seri' Yang jelas Yanzilu Rabbuna Allah turun Tabaraka wa ta'ala Ya Tabaraka wa ta'ala Kulla laylah setiap malam Ila samaid dunia Kelangit dunia Hina yabku selusul akhir Ketika tersisa sepertiga malam terakhir Ya dari jam dua ke bawah lah hmm. Sampai subuh Lalu apa yang Allah katakan? Allahu Akbar Yuk Ya Jangan terlewatkan ini hmm. Kabar ini Apa kata Allah? Man yada'uni Siapa yang berdoa kepada aku kala itu Fa'asta jibalah Aku akan ijabah. Entah berapa, minta sama aku di kali ini. Aku turun, aku mendekat. Wamanias aluni dan siapa yang meminta apapun kepadaku aku, faatiyah aku akan beri. Wamanias tagfiruli dan siapa yang minta ampun Kepadaku, aku, akan ampun. Yo, ya ini Allah turun antum tidur. Ha? Allah naik antum balunah ha? ketinggalan kereta. Ya, maka masyallah lihat di sini apa di antara amalan yang keempat hari. Abu Aniwa berdoa dan beristighfar dan berdoa kepada Allah. Ayo manfaatkan. Ayo, antum punya problem ini curhatnya sama tetangga, curhat sama teman, curhat sama bos. Ya, curhat sama siapa? Allah. Kapan itu? Di saat yaitu Allah Subhanahuwataala di sepertiga malam di saat subuh yang di sana ada kualitas waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahuwataala. Baik. Ya setelah itu apa ini tidur. Hah? Ah yang kelima ya yang kelima, masya Allah, yaitu naam melakukan solat sunnah fajar. Kaya, Orang terkaya di alam semesta ini ya, antum bagaimana? Saya melakukan lakukan tak? AsyAllah ya satu amalan yang ringan sampai Aisyah mengatakan ya Nabi saw sangat. Ringan menggunakan melakukannya, maksudnya tidak tidak tidak lambat cepat dia ya. sampai kata Isa tak, tak, tak tahu dia tu brossul itu baca fathie apa tidak saking ya cepatnya maksudnya cepat isinya cepat yang yeah. tetap khusu ya bukan cepat cepat kayak ayam mematokin <laughs> jagung gitu ya nah tapi lihat apa kata Nabi, masya Allah dari hadis Aisyah di dalam kelima Muslim roqat al fajri khairun mina dunya wa mafiha Allah Kalah akhir orang-orang kafir yang punya gedung hmm. tinggi itu Kalah Mas, Sama antum itu kalah Sama kita insyaAllah Insya Apa? Karena kata Nabi Rokat al-fajr Dua Rokat sunnah fajar Sebelum subuh Yaitu Qobliyah subuh Yang merupakan rohatib yang mu'akkadah Yang ditetekankan Yang Nabi tidak pernah tinggalkan Walaupun dalam keadaan syafar hmm. Apa itu kata Nabi Khairun lebih baik Daripada dunia dan seisinya MasyaAllah kita lihat Isinya di Batam sama. ini Lihat di Batam ini banyak masalah Belum lagi ke Jakarta Ternyata tidak ada apa-apanya Dibanding orang yang melakukan salat subuh Tuh. Ini ini apa nih? Ini rahasia berkahnya waktu <tuh> Subuh Berkualitas Tidak mesti kuantitas Warakaan Ringan dilakukan Tapi lihat lebih baik daripada dunia dan seisinya Ya masalah Taib Kemudian setelah itu yang keenam 6 Di antara barakah waktu subuh pergi ke masjid Iya. Khususnya buat siapa ya Abu Hanifah? Laki -laki -laki. Naam Buat laki-laki Karena wanita di mana wanita? Di rumah Bikin nasi goreng <laughs> Setelah salat subuh ya Wanita di rumah ya jangan, jangan komplain ini para akhwat ya Karena semuanya Allah atur Dia dengan seadil-adilnya Allah atur Karena kalau semuanya waktu subuh Apa? Uh, ke masjid semuanya nunggu suruh pas pulang saya belum ada nasi uduk nak bisa ribut ni nanti ya baik maka selanjutnya amalan di waktu subuh dengan mendulang keutamaan itu pergi ke masjid ya masyaallah ya perginya nya aja lihat kata nabi saw dalam hadis yang mutawafahon alaihi darajan abu hurairah man gada ilal masjid Barang siapa yang pergi pagi-pagi ke masjid. auraha dan pergi sore-sore ke masjid. Pagi kuala ulama' li solatil fajr. Sore' li solatil asar. Fubuh asar. Aaddullahu lahu nuzulan. Allah siapkan bagi dia rumah. Minal jannah. Au fil jannah di surga. Kullama gada au roha' setiap pagi dan sore. Ya Setiap dia pergi pagi dan setiap dia pergi sore Allah siapkan rumah di, di surga Masya Allah Baru perginya bayangkan Sudah kaya raya punya rumah uh, lagi Jadi developer di surga ha, Rumahnya banyak ya Mustahil? Lah. Nah, nah, nah. Tidak mustahil bagi Allah Ya, tidak mustahil bagi Allah. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang pergi ya. pagi ke masjid dan sore hari juga dia pergi ke masjid, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga setiap dia pergi pagi dan setiap pergi sore. Sorry. Masya Allah Jadi amalannya ke berapa itu? Yang ke-6 pergi pagi dan sore. Ya. Ah, pergi eh, ke mana? Ke masjid melakukan apa? Salat subuh. Gimana Bani Pak? Tadi pergi ke masjid. Alhamdulillah. Gimana anak Ustaz? Hah? Antum sudah bikin rumah tuh tadi. Alhamdulillah. <laughs> Bukan di Batam tapi di Surga. Amin. Ya. Baik selanjutnya, apa <tuh> Masya Allah. Kalau tadi sholat fajar begitu dahsyat hebat, Baik Maka Allah Subhanahu Wa Taala. Syariatkan setelah itu sholat yang paling dahsyat hebat. Sholat apa? Tahtul Masjid. Lah. Sholat subuh. Oh sholat subuh. Sholat Tahtul Masjid kapan antum bisa lakukan? Nah. Kapan pun bisa melakukannya. Subuh. Sholat subuhnya saatnya. Ya. Sholat subuh. Ya. Sholat. Solat subuh, solat yang Allah katakan wa Quran al Fajri Inna Quran al Fajri kah nama ha. dan solat Quran al Fajri bacaan subuh maksudnya ini kata ibu Khatir solat subuh wa Quran al Fajri dan solat subuh Inna Quran al Fajri kah nama sesungguhnya solat subuh itu terdisaksikan eh disaksikan oleh para malaikat solat yang disaksikan oleh para malaikat dan memang malaikat itu bergantian kata Rasulullah dan Mustafa kun Ali ada malaikat yang siang, ya, hmm. e, malaikat siang dia datangnya subuh, ya, malam dan ada malaikat sore, hmm. e, yang malaikat malam Perginya subuh, hmm. ya bergantian, bergantian, gitu ya. Nah <tuh> kata Nabi Saya tak aku malaikatun bilai wa kuntu minnaar, ya bergantian di tengah kalian malaikat yang malam dan malaikat itu malaikat siang. Ada malaikat penjaga malam, ya. penjaga siang. Wa ya. fi suratil fajr wa suratil asr. Mereka berkumpul di ketika orang-orang salat subuh dan salat asar. Jadi yang malaikat malam ya, yang malaikat siang datang waktu subuh. Naam, yang malaikat malam perginya waktu subuh. Ya. Sip-sipan. Sip-sipan. Ya. Ya. <laughs> ya, lalu Allah tanya, "Bagaimana kalian tinggalkan?" Nambaku. <coughs> Bagaimana kalian tinggalkan Nambaku? Lihat kata mereka afa yaqulun? Maka mereka berkata taroknahum wa hum yusallun, atainahum wa hum yusallun. Ketika kami tinggalkan, siapa yang tinggal ini? Malaikat malam. Naik karena selesai. Kami tinggalkan pada mereka salat. Dan malaikat siang kami datang ada malaikat salat disaksikan oleh para mana? malaikat Masya hmm. Makanya Kata Nabi Sasa hmm. Barang siapa yang salat subuh Maka dia di atas penjagaan Allah Allah akan menjaga orang-orang yang salat subuh Ya Allah akan menjaga orang-orang salat subuh Lalu kata Nabi Man sallal berdaini dakhalal jannah barang siapa yang solat dua rakaat apa solat berda'in yaitu subuh dan asar maka dia dijanjikan masuk surga, surga. ya bahkan subhanallah antum tadi mak malam tidak usah aduh anak enggak keburu usah ya kalau anak capek Safar, bla bla dan seterusnya namun antum solat subuh tidak tadi subuh jamaah jamaah Tadi isah jamaah jamaah dengarkan ada keutamaan lihat kata nabi man solallahu alaihi wasallam barang siapa yang solat isahnya berjamaah Fakkan nama sholat nisf al maka dia seperti sholat separuh malam setengah malam. Ya kalau isanya berjamaah dia seperti sholat setengah malam keutamaannya wamanshola subuh hafi jamaah dan orang siapa yang sholat subuhnya juga berjamaah fakkan nama sholat laillah kulla dia seperti sholat semalam Suntuk mantap tidak. Alhamdulillah Wah kalau kita enggak usah hajir lagi Zad Enggak <laughs> tetap ya Masa muslimin rahimah kemullah Ya maka Solat yang dahsat Solat yang sangat berat bagi orang-orang munafik Kata Nabi ya, Yang paling berat atas orang munafik Salat apa? Subuh dan salat isya Ya maka Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik Itu keutamaannya sangat dahsat Baik selanjutnya yang ke delapan, sedikit lagi Silahkan. ya. Yang ke delapan Itu setelah subuh Ngapain kita? Tidur kah? Tidak ada cerita Ya tidak ada cerita Nabi dan salaf akhi, subhanallah Cari cerita Nabi tidur setelah subuh. Begitu juga salaf Tidak ada Ya mereka bugar dan segar Karena Allah katakan apa? Ya ayuhalladhina amanu Udhkurullaha zikran kathira Walaupun beriman banyaklah mengingat Allah, wasabihuhu dan bertasbih dan berdikirlah kepada Allah. Kapan khususnya bukrotan wa al di waktu pagi dan sore, pagi dan petang. Bererti apa amalan kita setelah itu berdikir kepada Allah dari mulai dikir salat setelah salat dan juga dilanjutkan masa Allah dengan dikir pagi dan petang. Woo, kalau kita bahas keutamaannya tidak ada cukup waktunya. Nah, ya dikir pagi dan petang, masalah. maka apa <coughs> uh, uh, uh, kita mengingat Allah Subhanahu Wataala sampai terbit matahari. Ya sampai terbit mata nah. matahari, nah itu disebut dikir sampai bukrotan wa asilan Itu pagi dan dan petang. Kata ibu kaim, ya pagi maksudnya apa? Ma'bayna asubuatul ishmas. Bukrotan kata Ibnu Qayyim yaitu antara subuh dan sampai terbit mata matahari maka masyaallah kita berdikir di sana dan kita termasuk orang-orang mengingat Allah Subhanahu wa apalagi ada satu tuntunan semoga kita bisa istiqomah ngaku tuntunan ini tuntunan apa kata Nabi man shalla subha fi jamaah man shala al fi jamaah barang siapa yang fajar berjamaah summa qa'ada lalu dia duduk yadzkurullah mengingat Allah Baik dengan tadi dikir dikir setelah solat, hmm. dikir pagi sore, atau dengan membaca Quran atau dengan taklim hmm. di masjid, tapi syaratnya di masjid. Iya. Ya hmm. hat, dia duduk di masjid sampai terbit matahari, hmm. suhmasol larokatayin lalu dia solat dua rakaat. Solat apa namanya, Bani Fa? Solat suruk atau isrok. Solat suruk. Masya Allah, dengarkan, apa kata Nabi Kana keajri ka Kana telahu keajri ka hajatin Wa umratin, tamatan Tamatan, tamatan Oh, enggak main-main ini Antum salat subuh Duduk di masjid, berzikir kepada Allah Ya sampai terbit matahari Naik satu tombak, antum surat Dua rokat disebut surat suruk dengan rangkaian saat subuh jamaah tadi duduk ingat Allah di masjid maka dia mendapatkan pahala haji dan uroh sempurna, sempurna sempurna sempurna Nabi ulangi takut antum ragu mungkin moso si katanya moso sempurna sempurna sempurna Nabi katakan tiga kali hadis ini dari jalan Anas bin Malik diriqul karim tirmidzi dengan sanad yang disolekan Salbani. Masyallah ya jangan terangkat makanya bah ini barokah apa barokah kualitas baik, baik, baik. nggak banyak ya sebentar saja berapa sih setengah jam paling oh, yeah. atau 45 menit kita dulu lihat haji dan umroh sempurna sempurna tiap lagi kalau mau aduh hati yang mana yang tidak terpaut ya dengan mendengarkan kabar yang sangat dah ini makanya simak Ibn Harb ya simak Ibn Harb bertanya hmm. kepada Jabir bin Samurah eh hey, Jabir akun satu jari Rasulullah Oh, Apakah kau sering duduk bersama Rasul? Ya, sering duduk duduk sama Rasul. Qala na'am. Kata Jabir, "Na'am." Na'am uh, kasiran kana. Na'am kasiran, sering sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yakum minhu shalah. Lihat ini Nabi. Nabi tidak pernah bangun dari tempat duduknya di, di, di dari tempat salatnya. Kapan itu? Alladhi sholli fihi subah. Nabi tidak Nabi kebanyakan seringnya Nabi tidak bangun dari tempat duduknya yang di dia salat subuh ya hatta tatlu asyamas. sampai terbit matahari. Ini kebiasaan Nabi hari. Hadis ini disebutkan oleh Muslim dengan sanad yang sahih. Taib Nabi duduk di terbit matahari, sampai terbit matahari. Makanya para sahabat para salaf dahulu ya mereka masyaallah. Oleh karena itu kalau bisa ya lakukan yang ke-8 ini. Yaitu duduk mengingat Allah Yaitu di uh, apa Ba'adah sholat subuh zikir yang paling hebat Yang Allah katakan Bukrotan wa asi, wa'asilah Pagi dan petang Makanya hmm. juga Masya Allah kalau kita bahas zikir pagi dan petang Ayat kursinya Sayyidul istighfarnya hmm. Kemudian dan yang lainnya Masya Allah Ini perlu untuk memotivasi kita bahas Bagaimana keutamaan zikir pagi dan petang Dan zikir pagi dan petang juga ya juga bisa mengapa meng, bisa menghalangi kita dari Buda. dari godaan-godaan syaitan penyakit-penyakit yang tidak terlihat seperti apa santet peluh guna-guna sebagainya itu dengan dikir pagi dan petang nah tadi itu di masjid misalnya baiknya di masjid tadi ada rangkaian ya. tadi walaupun tidak masih di masjid pak di rumah ya di dapur sambil masak ibu-ibu ya, dikir -ibu, ibu pagi ibu, petang ya, sambil nyapu di rumah labas tidak ada masalah naam nikmat ya dikir pagi dan petang ibu-ibu tetap dapat Besar, ya. Oh iya. Nah, mungkin pagi dan petangnya. Tapi oh, rangkaiannya iya. tadi iya. Uh, hanya yang di mesin. Ibu-ibu nah, komplain. Iya, nah kita iya. katakan nasi goreng dahsat keutamaannya, ya Makan. di rumah. Baik. Allah. Yang ke sembilan, naam. Ya, dikit lagi ya. Nah, yang ke sembilan, masya Allah, ya, mau unta enggak antum? Masa. Uh, untanya unta merah ya setiap pagi. Hmm, Masyaallah. Kalau sekarang mobil, unta merah itu apa ya? Lexus kali ya. Sebuah mobil mewah entinya. Eh, <laughs> <laughs> Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, dengarkan lafza Muslim dengan salat yang sahih dari Uqbah bin Amir. Apa kata Nabi? Hei, ayuhibu ahadukum ayaqdu ila al-aqiq ila bathan. Mau enggak salah seorang di antara kalian setiap pagi pergi ke daerah Akik atau bathan hmm. fayati minhu Lalu setiap pergi pagi dia ke akik dan batan baliknya bina kota ini kawmawin zahrawain dia balik dengan membawa dua onta yang besar dan bagus setiap pagi pergi balik bawa dua onta besar dan bagus tanpa ada dosa dan tanpa ada pemutusan selain maksudnya bukan hasil nyuri yeah. dan bukan hal yang rampas dari keluarga tidak ya. Yeah. Fala uh, kata kata para sahabat masalah naamku lanuri rudalekir Rasulullah kami ingin kayak gitu. Bagaimana caranya? Apa kata Nabi? Oh ternyata Nabi ingin memotivasi satu perkara. Apa kata Nabi? Fala ayat doa hadu kuduminal masjid. Sungguh seseorang di antara kalian pergi ke masjid pagi-pagi solat subuh. Ya lalu apa itu? Faya taallamu au yakrau. Lalu dia mempelajari atau membaca ayat ayatin min kitabillah membaca dua ayat dari kitabullah dia mempelajari dan membaca dua ayat dari kitabullah khairun lahu, lebih baik darinya baginya dua ayat ini yang dia baca dan dia pelajari daripada naqatain dua unta merah wasalasun kalau tiga ayat yang dibaca lebih baik daripada tiga unta awu aw, arbaun kalau empat ayat yang dibaca lebih baik daripada empat dan seterusnya apa ini Pak yang kesembilan membaca Quran di waktu subuh. Bakda solat, solat subuh. Baca Quran. Ya baca Al Quran berarti bisa sambilnya dikir di tikir subuh, dikir pagi petang dan antum sempatkan baca Quran. Kata Nabi SAW. Sungguh membaca Quran dua ayat di waktu pagi itu lebih baik daripada dua dua unta besar tiga tiga empat empatan seterusnya. Masalah. Ya maka di sini juga keberkahan kualitas baca, ya, baca Quran. Qur'an kapan di waktu subuh, subuh. Ya. naam mantatkan akhi ya bikin wirid tertentu ya maksudnya antum bikin kebiasaan pada subuh antum baca Al Qur'an naam selanjutnya akhi naam yang keberapa akhi yang ke sepuluh naam yaitu bersedekah di waktu pagi, oh, alhamdulillah ya keluarkan sebagian harta khususnya di waktu pagi. Kapan di kalah ada kabar kata Nabi man mamin yamin Yusbiul Ibad tidak ada satu hari seorang hamba ke, mak, masuk ke waktu subuh waktu masuk ke waktu pagi hmm. ilahu wa malakan yan zilan dua malaikat turun yang satu mengatakan berdoa kepada Allah Allahu maati munfikon khalaqa hmm. ya Allah berikanlah gantian kepada yang berinfak di pagi ini dan yang satu bilang, Ya Allah berikanlah, yaitu uh, mungsikan orang yang bakhil, tidak berimpak di pagi ini, apa kemusnahan hartanya. Hmm. Ah, Masya Allah, diduakan oleh malaikat, infak di waktu subuh. Jadi, waktu yang paling baik untuk berimpak juga kapan? Waktu subuh. Mutiara waktu subuh. Ya, infak yang berkualitas. Barakah infak di waktu di waktu subuh. Ya. Baik kemudian yang sembilan yang 11, dua lagi saja ya karena nah. waktu ya. Yang selanjutnya adalah mengunjungi orang sakit. Di waktu pagi. Ada yang sakit enggak, Akhi? Nah. Dikunjungi? <laughs> ya. <laughs> Dikunjungi nih. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ada rajul akahu almuslim, apabila seseorang ya mengunjungi saudaranya muslim, Maka dia sebetulnya sedang berjalan di atas di, di, berjalan menuju surga dan mendapatkan rahmat Allah. Lalu kata Nabi Fa'inkanagoduatan, kalau dia mengunjunginya pagi-pagi, pagi-pagi hmm. dia kunjungi, salat sabun alehi sabun al-famalak, maka bersolat untuknya kepadaNya tujuh puluh ribu malaikat. Hadis ini sahih, ya, naam. 70 ribu malaikat sampai sore. Kalau dia apa mengunjungi orang sakit, orang di, waktu sakit pagi. di waktu pagi. Ini barokah waktu waktu pagi. Dan yang terakhir yaitu akhir juga masa waktu pagi yang dinasehati kalau para ulama waktu fresh bangun tidur nyaman hmm. ya dan segar belum ada kesibukan maka juga waktu pagi manfaatkan untuk menuntut ilmu. Hmm. Makanya tadi hadis yang tadi ya Taalam dia mempelajari. Ya menuntut ilmu. Ya dikabarkan bahawa Syekh bin Bas, ya um, ulama terkemuka di zaman di, di Saudi Arabia dan dia mufti. Di antara kebiasaan beliau, beliau tidak mengenal waktu tidur setelah subuh. Ya dari semenjak kanak-kanak, naam <tik> dan tidak pernah tidur dan dia senantiasa setelah subuh ya, habiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Hmm. Oh ya maka menghafal. makanya kami santri-santri di pesantren, hmm. ya waktu subuh itu kami jadikan acara. Ba'da subuh halaqah menghafal Quran tahfiz fresh tahfiz ya atau kajian ya atau menghafal hadis ini kenapa? karena waktu yang barokah ya Rasulullah Nabi kata Allah barik li ummati ya Allah berkahi umatku dan keberkahan yang paling hebat keberkahan ilmu ya maka kita manfaatkan juga untuk menuntut ilmu wallahu ta'ala alam barangkali itu ya amalan-amalan yang dahsyat dan hebat na'am coba Abu Hanifah tolong diulang antum tulis enggak Uh, poin poinnya aja. Yang pertama apa boleh, Ketika kita bangun tidur saat. Naam. Ya, kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. La kepada Allah secara khusus. Yang kedua apa? Berwudu. Naam. Salat malam. Ya, saat selawat malam kemudian berzikir dan berdoa kepada Allah berdoa dan beristighfar ya istighfar ya kepada Allah yang kemudian kelima apa salat sunah fajar, sunnah fajar. pergi ke masjid pergi ke masjid saat subuh kemudian salat subuh melakukan salat subuh kemudian berzikir sepagi, sepagi. na'am berfikir kan? berzikir setelah subuh khususnya berzikir ya. setelah subuh dan pagi ya. dan petang, kemudian ke sembilan salat suruh, usah, suruh na'am salat subuh ya, na'am salat subuh yang bersedekah di waktu pagi na'am membaca Quran dulu na'am Nah membaca Al, membaca Al Quran. Ayo di waktu pagi. Lalu bersedekah, bersedekah ya dan mengunjungi orang sakit dan bila bersakit, ada yang sakit dan sedaya, menuntut ilmu. Ilmu Allahut il il Taala. Allah. Al Al nah. Barakah Allahyarham pada Ustaz Fahruddin ya. yang telah berikan motivasi yang sangat sangat luar biasa kepada kita di kesempatan kali ini. Dan semoga apa yang beliau sampaikan uh, memberikan kita suatu manfaat dan ilmu yang sangat berguna bagi sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu kita di mana merupakan ada suatu apa keberkahan daripada sepertiga malam sehingga sampai ke menjelang terbit, terbit matahari, masyaAllah, wabarakatuh, waalaikumsalam. Baik sahabat sahabat hmm, telah dengarkan tadi ya semoga bermanfaat dan kita selalu diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala silakan yang berinteraktif langsung saja ke 467108 atau 468106 maksud kami uh, dan juga silakan SMS ke nomor 085684106 dan 08568410106 untuk yang WhatsApp sudah ada penelpon masuk kita terima Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf, dengan siapa di mana ini Ake? Jadi ya, di jalan, Bostad Oh iya, silakan ya. Di jalan, ya, di perjalanan di, oh, lagi, bawa kendaraan <laughs> <laughs> Silakan, hati-hati ya, di jalan Iya, nah, silakan Iya ya, tadi dikatakan bahwa Kita membaca Al-Quran itu Mendapat unta merah, Bostad Nah, nah, nah perbaharuan itu di masjid atau di rumah itu seorang bisa hmm. di jelaskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nah, ya. Pertanyaan yang bagus. Baik. Secara khusus la apa secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ayat dua ahadukum ilal masjid. Sungguh salah seorang di antara kalian datang ke masjid di waktu pagi. Lalu Fa'itah Alam dia pelajari, wayakro dia membaca ayat-ayat ini min kitabillah dua ayat dari kitabullah. lebih baik daripada unta dan seterusnya tadi ya. ya. Maka naam secara khusus yang hendaknya dilakukan di masjid. Nah ini termasuk keutamaan, keberkahan ketika datang ke masjid. Ya, namun Allahutana Alam ya bahasanya para ulama mengatakan bahasanya keutamaan itu juga insyaAllah bisa didapatkan dan rahmat Allah sangat luas bila kita lakukan di luar di luar masjid termasuk di rumah namun secara khusus yang lebih pasti dan lebih meyakinkan kita adalah dilakukan di di masjid sambil kita menunggu syuruk ya sambil kita menunggu sholat sholat syuruk naam namun tadi tidak menutup keutamaan baca Quran di waktu subuh, waktu subuh walaupun antum pas kebetulan di safar atau di rumah, di rumah. atau wanita di rumah intinya sempatkan bak subuh baca Quran naam masyaAllah terima kaharannya kembali kita pada penelpon selanjutnya ya assalamualaikum, assalamualaikum masyaAllah, wabarakatuh, maaf dari siapa di mana pak, Abu Farah di Pade Pasir Gudang, iya yeah, dari Johor ya, ya pak. Malaysia, Johor Malaysia, oh ya, yeah. silakan, ya yang saya tanya ke sembayang istra tuh, waktunya tuh contoh terbit matahari tuh 12 pukul 7 10 minit. Mm -hmm. Boleh ke pukul 7 20 minit tu kita sembahyang Isra' Isyak? Nje mai koma. Laa ilaaha illallah. Laa ilaaha Kata Nabi SAW ya. <laughs> uh, hadisnya hatta tatlu asy-syams sampai terbit matahari. Hanya saja para ulama eh <coughs> uh, <laughs> mengatakan apa, ya. mengatakan israt, sur, isrok atau suruk isrok itu artinya apa asroqa yusriku ay sudah bersinar hmm. artinya bukan pas muncul itu bukan muncul, tunua <laughs> ya bukan pas muncul justru itu tidak boleh ya, ya nah sehingga Allah mengatakan takarnya sampai kalau dahulu dengan satu tombak ya jadi antum tegakkan tombak depan ya. antum lihat oh ini sudah satu tombak oh. ya dirikan tombak depan antum lihat ujung tombak atas Oh, udah satu tombak, udah naik satu tombak. Yang naik satu, naik satu tombak. Wallah alam adapun dengan takaran menit, antum lihat wallah alam kalau di Indonesia, eh, kalau di, di kita ada ada apa namanya? daftar uh, waktu uh, kadang kadang imsak gitu subuh. Ada di waktu tulua. Waktu tulua, nah dari waktu itu, itu sekitar 10 atau 15 menit. 10 menit sudah insyaallah. 10 menit dari, dari waktu itu. Katakan waktu tulenya berapa? Jam 6. Ya maka jam 6 lewat 10 atau jam 6.15. Nah, itu mulai itu sebetul dan jangan juga terlambat pula. Mm -hmm. Ya nanti jangan terlambat pula. Jam 8, mm -hmm. jam 9 ya, itu udah lewat itu. Uh -huh. mm -hmm. Jadi pas kebetulan waktu syuruq itu isyraq mulai mulai apa bersinar mm -hmm. matahari dan uh, dianukan oleh para ulama Ya dahulu disebut itu di atas satu tombak. Nah sekarang tu Allah, Allah mungkin 10 atau 15 menit setelah waktu tu luanya. yang jelas jangan pas dia naik. Nah ada pun pas tidak boleh. Larangan itu. Ya, ya itu justru waktu terlarang. Hmm. Ya naam di ketika munculnya dua tanduk syaitan. Ya. Zakawah ini kami akan bacakan lagi dari SMS datangnya dari Musa Bulang Musa. Bagaimana caranya kita mengatasi bangun subuh kadang-kadang telinga sudah hmm. mendengar azan dan hmm. sudah bangun tapi sangat berat sekali yeah. mau beranjak dari yeah. tempat tidur apakah ini kita termasuk menafik usaha oh, Usa. ya, ikatan-ikatan tanisaitonnya? Ya. <laughs> ya, ya. Nah. Uh, pertama tentu saya harus berusaha. Di antara usaha satu hendaknya tidur koyulah, nggak koyulah pak, tidur siang sejenak orang mengatakan di antara uh, yang nanti memudahkan kita bangun malam tidur siang sejenak karena fresh di nge -fresh, makanya kilu fa inasyaitana la taqilu tidur sianglah sebentar karena hmm. setan tidak pernah tidur siang ya dan tidur siang itu manfaat secara kesehatan lagi bergejolaknya di siang hari darah kita ini hmm. di-fresh segar kita ya makanya masallam bisa sebelum zuhur atau setelah zuhur ya sebelum itu jam 11 atau seladur ya jam 2 jam 1 kita tidur kalau bisa tuh ya kalau kita memungkinkan terus yang kedua tampil tidurnya makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kebanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil tidurnya Rasulullah memakruhkan bercakap yang tidak manfaat setelah salat isya sebagaimana dia juga memakruhkan tidur setelah salat maghrib. maghrib Nabi Tampil tidurnya, lalu dia tampil Bangunnya baik. Yang ketiga, yaitu berdoa Kepada Allah Berdoa hmm. kepada Allah Ya, Allahumma aini ala dikrika wa syukrika Wa husni ibadatik, tolong aku ya Allah Ya, bisa mengingatmu Berdikir, dan bisa beribadah baik denganmu Dan minta tolong Supaya kita bisa dimudahkan bangun Bangun subuh, bahkan bangun sepertiga Malam terakhir, Masya Allah hebat <tik> Nihmat tidak ada yang bercerita tentang kenikmatannya, kecuali orang yang me melaksanakannya. Bagaimana indahnya sholat malam. Okay. Kemudian ada usaha-usaha. Bisa bekernya, istri, neng, tolong bangunin akang, hmm. gitu ya. Tolong bangunin suami saya. Atau pakai bekernya sekarang. Hmm. Ya masalahnya bakernya juga dibanting soalnya <laughs> banget sebentar banget nah jadi uh, apa ada usaha-usaha baker lah ya kemudian istri ya mm. kemudian sebagainya ya ada usaha untuk bisa, bisa bangun subuh terus yang terakhir yang mm. tidak kalah penting yaitu mujahadah dan mujah itu apa diusahakan bersungguh-sungguh bersungguh berapa bersungguh. pertama kedua ketiga keempat kelima nanti biasa tidak biasa insyaallah Allah bisa karena biasa Bahkan satu saat antum tidak usah ada yang pakai beker, enggak usah pakai Bahkan antum terlambat tidur pun antum Tetap bangun malam Kalau sudah menjadi kebiasaan rutinitas Dan yang ketiga Yaitu seringlah membaca keutamaan-keutamaan ini Karena ini adalah motivasi iman Ya Nabi SAW senantiasa memotivasi sahabat dengan apa? Dengan keutamaan-keutamaan Ya seringlah baca keutamaan, keutamaan ini Sehingga kita terpaut Ya untuk semangat bangun-bangun malam Allah Ta'ala Nah Ya kita belakang. Nah, yang bertanya akan diberikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, baik kita pada lanjut pada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mak dengan siapa di mana ini? Abu Alam Bisa ulangi siapa? Abu Alam. Abu Alam, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Ustad, eh, anak belum paham Ustad eh, dua rakaat sebelum eh, subuh itu maksudnya obiatan atau? Fajar, khusus Fajar itu, Pak ya. Ustaz anak nah, selama ini uh, Dinyatakan Qobliyataan Saya akan penjelasan ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, yang, di, yang dikabarkan Nabi Dan dipraktikan <tuh>. Nabi Dan dipraktikan oleh para sahabat Yang dimaksud Rukat al-fajri itu adalah Qobliyata subuh Sama, Sama. Dua rakaat fajar dan kubah subuh itu podohai, gitu tu. Ya, sami ya. wamon, ya, sama saja. Nah, itu ya. maksudnya rakaat al fajr itu kubah, subuh. Jadi tidak ada, karena solat malam itu tahajud atau kemulail, Witir, bas itu saja. Ya, secara umum setiap hari solat malam yaitu tahajud dan Witir, baru setelah itu solat sunnah fajar. Maksudnya salat sunnah fajar di sini rakaat al-fajr ini adalah salat qabliyah subuh. Jadi tidak ada salat khusus ya namanya salat sunnah fajar. Ya fatfadhal ya para ulama membahas fikih syafi, fikih Malik ya dan fikih-fikih para ulama dahulu yang dimaksud salat rakaat hadis ini rakaat al-fajr dua rakaat fajar lebih baik kepada dunia dan seisinya maksudnya qobliyah subuh begitu para ulama baik syafi'iyah malikiyah hanafiyah hanbaliyah ya uh, mem memahami dua uh, hadis ini memahami hadis hadis ini nah barakallahu fi uh, kita kembali pada pertanyaan lewat sms ya ternyata ada ibu-ibu yang -ibu menanyakan ini misal apakah dia dapat rumah juga di surga dari ummu balkis Ustaz di Bengkong Bismillah Ustaz Jika laki-laki pergi ke masjid pada subuh dan asar Mereka akan dibangunkan rumah dari surga maksudnya Lalu bagaimana jika wanita yang sholatnya di rumah Apakah juga dibangunkan rumah Ustaz di surga? Saya ingin tanya Baru kali pertanyaan bagus Saya ingin balik tanya mm -hmm. Yang mengucapkan hadis itu siapa? Rasul Rasulullah. Rasulullah. Dan Rasul juga yang mengucapkan La tamnau ima Allah masajid Allah Jangan kalian halangi wanita datang ke masjid Tapi kata Nabi apa? Wabuyutahun Dan rumah mereka lebih baik Khairun lebih baik dari mereka. bagi mereka Lihat Laki-laki ke masjid Dapat pahala itu Sementara kata Nabi Wanita di rumahnya lebih baik Berarti lebih baik daripada yang dilakukan Laki-laki Ya, dia Lebih baik daripada dia kemas Ke masjid bersama laki-laki Maka di sini jangan menutup rahmat Allah, ya, bahawa wanita walaupun dikatakan dia tidak ke masjid, namun kata Nabi Khairun lebih baik bagi mereka daripada wanita yang ke masjid. Berarti ada kelebihan. Ah, usah saya mau, mau pakai laki-laki. Ah, saya mau, mau apa? Ke masjid, salat suruk, salatnya asar ke masjid. Entah engkau lebih baik daripada wanita yang di rumah. Hmm. Anda tidak lebih baik, kerana Nabi bilang Khairun. Wabunya tahunna dan rumah mereka khairun. <tuh> Jadi kebaikan itu menurut pandangan Allah bukan pandangan anda. Hmm. Dan ingat di sini ada hikmah besar. Ya di mana wanita masa Allah jangan dianggap remeh. Aki, anak ingin tanya musuh wanita itu siapa sehingga dia harus jihad. Jihad hmm. mereka itu siapa musuhnya? Yang harus dia baskan nah, siapa? Piring kotor musuh dia. <tuh> harus dia baskan <tuh> itu. Dia bunuh dia ya apa itu baju kotor musuhnya rumah kotor musuhnya ya apa namanya nasi nggak matang itu musuh dia itu. sehingga kalau dia basmi semuanya dia jihad di jalan Allah, allah, allah. jangan kira wanita ketika gosok-gosok apa mencuci atau menggosok baju dia tidak sedang jihad dia lebih dahsyat ya dia sedang jihad di jalan Allah dan ini ada hikmahnya allah swt ya enam laki-laki ke masjid keluar itu kewajiban Dan wanita adalah rebatul bait Ya pengurus rumah Singkron Suaminya pulang setelah sholat suruk Sudah siap apa kopi Nasi goreng, nasi goreng N.U. Nasi uduk eh, Maaf. <laughs> ya ada nasi uduk Nasi ulam gitu ya Masalah Ya akan terjadi keharmonisan rumah tangga Coba kalau pulang Istrinya juga baru pulang Nah mana nasi uduk? Belum bikin lah Ya, maksudnya di sini tidak boleh kita menutup rahmat Allah. Nabi yang mengatakan, hmm. ya wanita yang ke masjid tidak lebih baik daripada wanita yang di di rumah. Hmm. Berarti pahalanya juga sama. Pahalanya juga sama. Hmm. Tapi uh, saya ingin tanya, hmm. siapa yang bilang bahasanya di Mekah ya, dia di Masjidil Haram seratus ribu kali lipat Rasul. Rasulullah. 6 Di Mesid Nabawi 1000 kali lipat Terus wanita di mana? Di rumah apa di Mesid? Kita katakan hadis itu Nabi sebutkan di Madinah Atau Nabi sebutkan di Makkah Berarti wanita lebih baik Daripada harus Mesid ke Mesidil Haram 100.000 kali lipat Di rumahnya lebih baik Tidak lebih baik daripada Wanita yang ke Mesid di Mesidil Haram Tidak lebih baik daripada yang Salat di, di rumah Ya, karena kata Nabi, wabu yutahun dan rumah mereka khairun lebih baik bagi mereka daripada dia masuk ke Masjidil haram Padahal Masjidil haram berapa seratus ribu kali lipat, mesjid al berapa seribu kali lipat lebih baik bagi wanita di rumah. Maka di sini kita katakan. Ya tidak kita eh, kebaikan menurut siapa? Menurut Allah. Maka kita na'am mentaati Allah Subhanahu wa taala namun tetap kita pun tidak menghalangi wanita untuk ke ke masjid. Jadi kita mengarahkan saja. Nah. Ya. Insyaallah sudah mulai terbuka mungkin ya, pemikiran pada rumahahmat, mohon ya. Jangan jangan jangan cemburulah jangan cemburanya. Sudah bikin nasi insya goreng insyaallah jihad itu. Masyaallah, ya. kita kembali pada pertanyaan via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu dari siapa, di mana, bu? Dari Umi Ilia di Lengkong. Silakan, Umi Ilia. Lengkong, darah merahku, buat. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi, kita ketika Ano bangun, kita mendekati subuh Jadi sholat tadi itu kayaknya udah memungkinkan. Ya, ya, ya. Langsung Ano melakukannya itu tiga rakaat ketika gari atas dua rakaat sudah terdengar akan suci yeah. itu anak datarkan atau anak teruskan. Baik. Itu sudah tayran salam aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam kondisi seperti ini diteruskan. Ya, dia sudah bangun di waktunya. Karena waktu witir itu kapan sebelum sebelum subuh. Ya, na'am dan dia sudah salat sudah mulai salat. Baik, namun qadarullah di pertengahan atau mau menjang satu rokaat di ke kesubuh kesubuhan untuk ke ke keadanan maka dalam kondisi ini teruskan selesaikan witirnya. Hmm. Naam, teruskan dan selesaikan witirnya, tidak ada masalah. Naam. Mohon. Ya. Kita kembali pada pertanyaan via SMS datang dari Umu Ahmad di Tiban setelah bismillah. Ustaz, amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh wanita waktu haid Jika ia bangun di tengah malam, Ustaz Barakalafik, nah. <tuh> Alhamdulillah Bagi wanita yang waktu di, di kalah haid Ini juga pertama su, uh, Supaya wanita Saya ingin tanya, siapa orang yang paling kuat itu? Orang yang paling kuat itu Orang yang menerima ketentuan Allah Ya Nah di sini seorang wanita yang kuat apa? Orang yang menerima ketentuan Allah Ya, dia sebagai wanita, lalu di ada saat-saat dia dilarang beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Nam, ya, <coughs> namun tidak tertutup ketika bahkan ketika head, apakah dicatat sebagai orang solat dicatat? Karena dia tidak headnya pun bukan karena tidak ingin solat, ingin solat tapi tidak boleh. Maka, ya, e, sebagaimana orang yang safar orang yang sakit dia tidak jamaah, tapi dia ingin jamaah dicatat. Ya sebagai orang yang yang jamaah. Maka di sini nama ada larangan-larangan wanita ketika haid, namun boleh juga melakukan hal-hal yang pertama dia berdoa di saat itu. Ya berfikir kepada Allah berdoa. Ya. Adapun membaca Al-Quran, khilaf para ulama dan saya lebih tenang kepada yang tidak. Kecuali darurat harus merujuk Al-Quran. Ya khawatir hafalannya hilang. Allah alam. Ya. Adapun berfikir kemudian berdoa kepada Allah, dia bisa berfikir. Ya subhanallah Alhamdulillah Beli istighfar astagfirullah, astagfirullah Astagfirullah Dia berdoa mengangkat tangan Ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ya dengarkan kajian MasyaAllah Itu ibadah Ya dengarkan radio hang Ya atau mendengarkan Al-Quran Dengarkan saja Ya InsyaAllah bisa Gitu ya Naam bisa dilakukan hal-hal itu Naam Alhamdulillah Cukup banyak ini ya, penerbangan Ustaz Nah dan pertanyaan Kita masih ada lebih kurang 5 menit ke depan Kita ya. akan usahakan semaksimal mungkin ya Baik kita cuba baca eh, kita terima kembali punya kualas. Assalamualaikum. Alkumusalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baris nah, siapa di mana dia? Membu di bebengkong. Di, di Bengkong Silakan. Ini berwarna hmm. ini berapa? Iya. ini? Ini anak saya ber 11 tahun, ada yang 16 tahun. Apa boleh diakikahkan sekarang, berani atau oh. kita merasa kami tidak kemampuan juga? Hmm, sekarang alhamdulillah sudah ada ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nam nah, e, tentu saja keutamaan utamanya akikah okay dilakukan ketika hari berapa? Ketujuh, ya, atau keempat belas <laughs> atau kedua satu ini waktu yang paling utama. Nam, namun para ulama membahas hal ini termasuk Syaikh Fauzan yang lainnya. <laughs> Bila memang pasti saat itu tidak ada kemampuan, maka dibolehkan ia ya, tetap ya tidak ya, tidak gugur kesunahan muakadahnya bagi orang tua untuk mengakekahkan tatkala dia mampu. Maka insya Allah bisa laki-laki dua ya kambing <coughs> dan untuk wanita anak untuk anak perempuan itu satu satu kambing. Wallahu taalaalam. Nah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan SMS. Datangin dari hamba Allah di Tanjung Pinang, Ustaz. Tanjipinang Pulau sendiri ini. Oh, maksudnya. Hasan uh, mau tanya. Selama ini saya mengerjakan sholat malam, tapi saya nggak baca doa yang Ustaz ucapkan tadi mm -mm. karena nggak tahu. Nggak tahu. Nah, enggak, Mohon nasihatnya Ustaz apa sholat malamnya diterima ketiduran. Oh, baca. Ya. <laughs> Baik, Barakalohik. Ya. <kuh>, Alhamdulillah. Tentu saja kita bersyukur di pagi hari ini ya mendapat ilmu baru berarti ya. Ya, bukan. Baru ketemu ya Kan ilmu yang baru-baru datang Baru ketemu gitu, ya. Naam hadisah sahilam sahib Bukhari Tadi yang kita baca Barang siapa yang terbangun di waktu malam Lalu dia mengucapkan doa tadi Saya ulangi supaya mudah-mudahan bisa dihafal Dan lapatnya masyhur La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah lahu mulku Walahul hamdu wa ala kulli qadir subhanallah walhamdulillah wala, lallahu, wala akbar wala haula wala quwata illa billah. Allahumma al Allahummaghfirli ya maka kata nabi kalau dia doa saya itu diijabah kalau dia itu di di diterima namun bukan artinya yang tidak baca doa ini tidak diterima ini uh, dominan ada tambahan yaitu sebab-sebab ijabah doa ya <tuh> Walaupun tadi ini bukan salah satu sebab mutlak harus ini saja kalau enggak ini enggak diterima Oke. tidak ini ada tambahan sebab-sebab mustajab berdoa sebab-sebab diterima sholat gitu ya maka alangkah baiknya kalau kita senantiasa menjaganya nah lebih kurang ada dua menit kita ini pertanyaan ya. terakhir saudaya ya, ya. ya. assalamualaikum maaf dari siapa di mana pak ini Pak Kristianto di Batam Kuantan ya silakan Pak Kristianto ini pak saya menanyakan tentang kunat 20 ribu pak Ini pak Zat Dua minit pak saya tanyakan Ada yang mengatakan itu boleh dan ada yang mengatakan itu tidak boleh Yang saya ingin mengatakan itu benar pak Ya Itu juga ya. Kayak sembahasannya kita tidak perlu ditutup dulu saya Oh Karena Lebih ke arah yang ini Zat Datang dari Umu, maaf ya Pak Alisyanto Itu cukup panjang kita untuk membahasnya dan untuk Tidak cukup waktunya ya. Nah gini kita bacakan Untuk pertanyaan dari Umu Torik Di Batam Ustaz Sejak saya punya anak-anak masih kecil Berat untuk sholat malam Rutin, paling sholat sekali-sekali Ustaz nah, Gimana Ustaz, barakallah. dia pingin sekali sebenarnya. Barakallah Ya ini untuk para wanita Masya Allah memang uh, nah. Ya mereka luar biasa, punya tugas yang sangat dahsyat. Ya, terkadang jam 2 dia bangun, tapi bukan mau salat, ngapain? Anaknya tidak, anaknya nangis. <tuk> ya. <tuk> gitu jam 3 dia bangun, masalah. Maka tentu saja ini pahalanya sangat dahsyat, sangat besar. Umi bersabarlah, bersabar di atas keletihan mengurus anak surga di depan kita. Nam, alhamdulillah, salat ini sunnah. Ya kalau kita pas mampu kita lakukan. Kalaupun tidak, karena kita ada kebiasaan ke ke ini wajib bu, ya, antum sudah melaksanakan sesuatu yang wajib, apa itu mengurus anak dengan sempurna, masya Allah. Ini luar biasa iman amalin sangat dasar gitu ya. Namun hmm. uh, tadi ya sekemampuan kita alhamdulillah dan saya pun saya tahu soalnya, kita sebenarnya kita semuanya punya istri ya. Antunya istri hmm. anak punya istri, punya istri hmm. ya. Kita lihat bagaimana beratnya istri kita. Hmm. Ya, Masya Allah jam 2 jam 12 bangun, lagi tidur nyenyak bangun, Masya Allah terkadang terlambat jam 12 baru tidur, hmm. nangis rek, Masya Allah Kita sudah tidur kita. Ya istri kita belum tidur. Nah, maka uh, tentu saja itu perkara wajib. Dan itu dahsyat hebat ibu sabar umi sabar masuk surga insyaallah. Ya, ya, ya. Namun, namun ya, ya. tadi bila memungkinkan salat subuh alhamdulillah ya, salat tahajud. Bila tidak alhamdulillah ada udur na'am ada udur dan eh, semoga Allah semoga tidak termasuk orang yang lihat kata Nabi. Ini bagi orang yang senantiasa meninggalkan salat salat ini salat malam. Apa kata Nabi ketika ditanyakan ya Rasulullah, seseorang ada seseorang yang dia bangunnya kesianan terus. Apa kata Nabi? Hmm. Da karrajulu bala fi udunihi syaitan. Hmm. Itu orang yang telinganya Pak jadi sepiteng setan. Ya itu di tempat Ancangan kencing, itu. kencing setan dikencingi ya sama setan telinganya <laughs> sehingga dia tidak bangun malam, ya maka minimal ke dalam satu pekan ya satu atau dua kali, apalagi ya. sampai setiap malam. Mas Allah, namun untuk para wanita secara khusus, maka Alhamdulillah ya uh, tidak mengurangi keutamaannya ketika hmm. dia sibuk dengan hmm. anaknya. Wallahu a'lam. Mina jazakallah khairan said nah, dan tentunya ini merupakan satu pemberian motivasi yang sangat luar biasa ya. Dan kita akan menambahkan ilmu kita dan memberikan pembahasan kita untuk bisa menjalankan keutamaan-keutamaan dan keberkahan daripada menjalankan sholat subuh maupun sepertiga malam ini. Baik sahabat Hang, dengan berakhirnya jawaban Ustaz tadi, kita cubukan sampai di sini. Kami mohon maaf sekali lagi bagi para pendengar yang telah menginginkan pertanyaan via WA maupun SMS maupun telepon karena keterbatasan waktu kita untuk melanjutkan program berikutnya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak berhubungan karena terbatas waktu kita kita mana kita tidak bisa uh, sampaikan untuk kita bahas untuk di sini sekali lagi insyaallah esok hari kita bersama kembali dalam program yang sama dan waktu yang sama bersama Ustaz Farudin ya untuk dari Banten yang baru pertama kali ini masyaallah Ya, kita cuba kan sampai di sini. Kali lagi kita tutup dengan doa penutup majlis. Semoga Allah berhamdika. Asyadu ala ilaha ilaha antar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.